Філіпс Лавкрафт Той, що шепоче у темряві. Розділ сьомий. Але я не дав цим туманним і незрозумілим сумнівам заволодіти мною. Я згадав інструкції Ноєса і штовхнув білі двері з шісьма різьбленими панелями та латунними засувками зліва від входу. Ноєс попередив мене, що в кімнаті буде темно, і коли я увійшов, то помітив, що дивний запах там був іще більш різким, а ще у повітрі була якась слабка, ледве відчутна вібрація. Поки очі не звикли до темряви, я практично нічого не бачив, але потім якесь приглушене покашлювання і шепіт привернули мою увагу до великого крісла в дальньому кутку кімнати. У темному кутку... Я роздивився білі плями обличчя та рук людини і відразу ж підійшов, щоб привітати людину, яка так натужно намагалася щось промовити. Незважаючи на Темряву, я зрозумів, що це господар будинку. Я досконально вивчив усі фотографії, тому був впевнений, що це... Суворе, порізане з моршками обличчя і з короткою сивою бородою належить Генрі Еклі. Але коли я придивився уважніше, моя впевненість змішалася із сумом і тривогою, адже це безумовно було обличчя дуже хворої людини. Я відчував, що за цим напруженим, жорстким виразом обличчя та нерухомими скляними очима та щось більше, ніж астма. І тут я зрозумів, наскільки сильно по ньому вдарив нещодавній пережитий стрес. Таке зломить будь-яку людину, навіть більш молоду і здорову. Я раптом впіймав себе на думці, що це дивне й раптове полегшення зійшло на Еклі занадто пізно і не вберегло від жахливих наслідків для здоров'я. Те... Як він понуро сидів, склавши свої худі, німічні руки на колінах, викликало у мене жалість. На ньому був вільний халат, а голова і шия були обмотані чимось на зразок шарфа, яскраво-жовтого кольору. Еклі говорив тим самим хрипким шепотом, яким привітав мене. Спочатку цей шепіт був ледве зрозумілим, бо сиві вуса приховували губи, і щось у тембрі його голосу сильно мене непокоїло. Але, зосередившись, я незабаром зміг на диво добре розібрати, що він мені говорив. Говір його був аж ніяк не сільським, а манера викладу була навіть більш вишуканою, ніж в його листах. «Містер Вілмарт, вибачте мені, що не можу встати». І привітати вас як належить доброму господарові. Я дуже хворий, як, ймовірно, вам уже повідомив містер Ноєс, але я все одно безмежно радий вашому візиту. Як я й написав у своєму останньому листі, я маю багато чого розповісти вам, але залишимо це на завтра, коли я почуватимусь трохи краще. Не можу висловити словами. Який я щасливий зустрітися з вами особисто, після нашого тривалого і такого захоплюючого листування. Ви ж привезли мої листи? А як щодо фотографій і запису фонографа? «Ноєс поставив ваш чемодан у передпокої, та ви, мабуть, уже і самі бачили. На превеликий жаль, сьогодні я не зможу скласти вам гідну компанію». Ваша кімната нагорі, прямо над цим кабінетом, а ванна відразу біля сходів. Ви не помилитесь, я залишив там двері відкритими. В їдальні я теж усе для вас підготував. Це через двері і направо, тож можете пообідати, коли забажаєте. Завтра, сподіваюся, я зможу проявити більшу гостинність. Але зараз я ще дуже слабкий. Почувайтеся як вдома а листи, фотографії та запис фонографа можете занести сюди і залишити на моєму столі, перш ніж підете до себе нагору. Ми з вами будемо обговорювати все тут, у кабінеті. Там у кутку на стелажі стоїть фонограф. Упевнений, що ви хочете запропонувати мені свою допомогу, але запевняю вас, ви не в силах щось зробити». «Ці напади вже давно мучать мене, але ви можете зайти до мене ненадовго, перед сном. Приходьте у будь-який час. Я буду тут. Останнім часом я часто ночую в кабінеті. Вранці мені, напевно, стане краще, і ми зможемо приступити до наших важливих справ. Безсумнівно, ви розумієте, яке грандіозне перед нами стоїть завдання». Ми з вами опинились в числі тих небагатьох щасливців, яким відкриються таємниці часу та простору, а також знання, які перевершують усе, що будь-коли було відомо нашій науці та філософії. Чи знаєте ви, що Ейнштейн був неправий і що певні об'єкти насправді можуть пересуватися Зі швидкістю більшою, ніж швидкість світла. Я думаю, що ми отримаємо можливість переміщатися не лише в просторі, а й у часі. Побачити і відчути, як минуле, так і майбутнє. Ви навіть уявити собі не можете, наскільки ці істоти випереджають нас у розвитку та науці. Що стосується розуму та тіла живих організмів, то тут... Їх вмінням немає рівних. Я сподіваюся відвідати інші планети, і навіть інші зірки та галактики. Але для початку я відправлюсь на Юг Год, найближчий зі світів, повністю населений цими істотами. Ця дивна темна планета на самому краю нашої сонячної системи іще невідома земним астрономам, але я, здається, писав вам про це». Втім, коли прийде час, ці істоти направлять на Землю спеціальні ментальні імпульси і дозволять нашим вченим відкрити їх планету. Хоча, можливо, вони доручать одному зі своїх земних союзників дати підказку людським вченим. На Юготі стоять великі та могутні міста із колосальними багатоярусними спорудами, побудовані із чорного каменю. Подібного до того, який я намагався вам надіслати, на землю він потрапив саме з Югота. Сонячне світло практично не досягає цієї планети, і сонце там світить найяскравіше за звичайну зірку. Але це містотам і не потрібно світло, в них інші більш чутливі органи чуття, тож вони не роблять вікон у своїх величезних будинках і храмах. Світло навпаки завдає їм болю, заважає і збиває з пантелику, оскільки його взагалі немає в чорному космосі, так само як і немає там поняття часу та простору. Відвідування югота може довести до божевілля просту людину, але все одно я ризикну полетіти туди. Тут під таємничими гігантськими мостами побудованими і ще більш давньою вимерлою і давно забутою расою задовго до того, як ці істоти прилетіли на Юггот із бездонних космічних глибин, течуть чорні смоляні річки, які можуть перетворити людину на генія, подібного до Данте або По, якщо тільки ця людина зможе зберегти здоровий глузд, щоб розповісти про те, що вона там побачила. Але пам'ятайте, цей темний світ грибних садів і гігантських будівель без вікон насправді зовсім не жахливий, як може здатися. Можливо, і наш світ теж здавався цим істотам химерним та жахливим, коли вони вперше прибули сюди в незапам'ятні часи. Вони були тут ще задовго до закінчення легендарної епохи Ктулху, і пам'ятають нині затонулий Ерліє, коли він ще височив над темними водами океану. Вони також бували всередині нашої планети. Вони зробили проходи до земного ядра, про які люди нічого не знають. І деякі з них, до речі, знаходяться в наших місцевих горах. Ці проходи ведуть до великих, невідомих нам світів. Блакитного кун'яну, яскраво-червоного йоту, і чорного, як смола Нкао. Саме у чорній безодній НКО мешкає жахливий цад Тогуа. Аморфна – жабоподібна божественна істота, про яку є згадки у пнакотичних манускриптах і в некрономікуні, а також у циклі міфів «Коморіум». Збережених верховним жерцем Атлантиди Кларкаштоном, але про все це ми поговоримо пізніше. Зараз, уже, напевно, четверта або п'ята година. Краще принесіть мені те, що привезли, перекусіть і повертайтеся для більш ґрунтовної бесіди. Я дуже повільно розвернувся і скорився волі господаря будинку. Сходив за валізою, дістав звідти привезені матеріали і поклав їх на стіл, а потім піднявся до своєї кімнати. У поєднанні з відбитками кігтів на узбіччі дороги, речі, які своїм хрипким, сухим голосом нашептав мені Еклі, справили на мене якесь моторошне враження, а натяки на те, як добре йому знайомий... Таємничий світ грибоподібних істот, темний югод, навіяли на мене такого страху, що я і сам від себе такого не чекав. Мені було шкода Еклі через його важку хворобу, але повинен зізнатися, що його грибкий шепіт викликав у мене не лише співчуття, а й ненависть. Чому він так демонстративно Захоплювався юготом і його темними секретами. Відведена мені кімната виявилася дуже гарною і затишною. Там не було того дивного неприємного запаху і тривожних вібрацій, як у кабінеті. Я залишив там свою валізу, знову спустився вниз і попрямував до їдальні, щоб щось перехопити». Як і сказав Еклі, їдальня була поруч із кабінетом, і я побачив, що до неї примикала кухонна прибудова. На обідньому столі на мене чекали різноманітні закуски, тістечка та сир, а термос поруч із чашкою селив надію випити запашної гарячої кави. Смачно перекусивши, я налив собі повну чашку кави, але вже після першого ковтка зрозумів, що тут Кулінарний смак господаря дав збій. Напій був якимось неприємним та їдким, тож від кави довелося відмовитися. Протягом усього обіду я думав про Еклі, який мовчки сидить у великому кріслі в сусідній темній кімнаті. Коли я зайшов запитати, чи не бажає він також пообідати, то він прошепотів, що поки що нічого не може їсти – але пізніше перед сном вип'є трохи молока із солодом, і цього йому буде вдосталь. Після обіду я наполіг на тому, щоб вимити посуд, і непомітно вилив у раковину залишки кави, смак якої мені видався на рідкість огидним. Потім, повернувшись до темного кабінету, я взяв стілець, підсів ближче до крісла Еклі і приготувався вислухати те, що він так жадав мені розповісти. Листи, фотознімки та запис фонографа усе ще лежали на його великому робочому столі, але поки що про них не йшлося. Незабаром я вже навіть не звертав увагу на дивний запах та вібрацію повітрі. Я вже говорив, що у деяких листах Еклі, особливо у другому, найдовшому та найоб'ємнішому, були такі речі, які я не наважуюся цитувати дослівно або викласти на папері хоча по вигляді стислого переказу, те саме навіть більшою мірою стосується того, що було сказано мені пошипки в той химерний вечір у затемненій кімнаті будинку, оточеного таємничими горами, мені навіть важко зважитись на те. Щоб в загальних рисах розповісти, про які космічні жахи, повідомив мені цей слабкий, хрипкий голос. Еклі і раніше знав жахливі речі, але те, що він дізнався, коли почав співпрацювати із цими іншопланетними істотами, було дико та нестерпно для нормальної людської психіки. Навіть зараз я категорично відмовляюсь вірити в те, що саме він розповідав про будову первинної нескінченності, зіткнення та перетин вимірів, а також про крихкість відомого нам просторово-часового континууму в нескінченному ланцюзі пов'язаних між собою космічних атомів, які у своїй сукупності утворюють певний суперкосмос» що складається з кривих кутів, а також матеріальної та напівматеріальної мережі електронів. Ніколи ще психічно нормальна людина не підбиралася так близько до таємниць Вселенського буття. Ніколи органічний мозок ще не був таким близьким до повної анігіляції в хаосі, де відсутні поняття форми, сили та симетрії». Я дізнався, звідки прийшов ктулху і чому спалахнула половина великих зірок. Я розгадав за деякими деталями, які навіть мого оповідача змушували на мить зробити паузу, щоб осмислити їх секрет магеланових хмар і кулястих туманностей, а також відкрив для себе похмуру істину – Приховану за давньою алегорією Тао, Еклі розповідав мені про природу дуелів і про сутність, але не джерело гончих псів тиндала. Легенда про її, отця Змій, уже не була для мене лише звичною літературною метафорою. Мене охопила ненависть та огида, коли я дізнався про жахливий ядерний хаос який панує по ту сторону викривленого простору і який у Некрономікуні замасковано під ім'ям Азатот. Для мене було шоком зірвати покрив таємниці із кошмарів древніх міфів і називати речі своїми іменами. Іменами, які означали дещо настільки огидне, що перевершувало найсміливіші прогнози античних та середньовічних містиків. Я дійшов висновку, що перші люди, які прошепотіли у темряві ці диявольські легенди, мабуть, і самі спілкувалися із цими космічними сутностями і, можливо, навіть відвідали їх загадкові та моторошні світи, які тепер вони пропонували відвідати еклі? Мені розповіли про чорний камінь і про те, що він означає. І, скажу чесно, я був радий, що він так і не потрапив до мене. Мої припущення щодо вигравірованих на ньому іерогліфів виявилися аж занадто вірними, і незважаючи на усе це, еклі усе ж примирився з усією цією чортівнею. Більше того, він не просто примирився із нею, він прагнув іще глибше поринути оцю жахливу безодню. Мені було цікаво, із якими істотами він розмовляв із часу свого останнього листа до мене, і чи багато із них мали людську подобу, як той перший емісар, про якого згадував Еклі. Мій мозок нестерпно пульсував, а в голові крутились усілякі дикі теорії про дивний запах і вібрації в темному кабінеті. Наближалася ніч, і коли я згадав, як Еклі описував мені ночі у цьому будинку, я здригнувся від думки, що сьогодні може бути саме така жахлива ніч. Мене також хвилювало і те, що будинок стояв майже на межі із дрімучим лісом, який прикривав схил примарної темної гори. Із дозволу Еклі я запалив маленьку масляну лампу, прикрутив вогонь до мінімуму і поставив на книжковий стелаж поруч із блідим бюстом Мілтона. Однак незабаром я пошкодував про це». Бо в тьмяному світлі лампи Еклі зі своїм скам'янілим обличчям і немічно складеними на колінах руками був радше схожий на труп. Здавалося, що він не в силах навіть поворухнутися, хоча час від часу він ледве-ледве кивав головою. Після того, що він розповів, я насилу міг уявити. Які ще більш важливі секрети він прибере їх на завтра. Зрештою, я вирішив, що його подорож на Юпіт і, можливо, моя участь у цьому космічному вояжі і стануть темою нашої завтрашньої розмови. Його, мабуть, потішив вираз жаху на моєму обличчі, коли я почув, що мені, можливо, теж доведеться відправитись у космічний простір. Бо саме у цей момент його голова несамовито затряслася. Потім він детально пояснив, як саме людські істоти можуть здійснювати здавалося б неможливі перельоти через міжзоряну порожнечу і додав, що це вже успішно робили люди і до нас. Наскільки мені вдалося зрозуміти, людське тіло у звичному для нас розумінні не вирушала у таку подорож, але приголомшливі хірургічні, біологічні, хімічні та механічні навички іншопланетних істот допомогли знайти спосіб переміщати у космосі людський мозок без його фізичної тілесної оболонки. Існував цілком безпечний спосіб витягти мозок і підтримувати життя у фізичному тілі на час його відсутності. Відокремлену мозкову речовину занурювали у спеціальну поживну рідину в герметичному циліндрі, який захищає мозок від шкідливого впливу космічного ефіру. Такий циліндр виготовлявся з металу, який видобувається на юготі. При цьому у москову речовину можна помістити електроди, та приєднати їх до якоїсь спеціальної апаратури, яка здатна наділити мозок трьома життєво важливими функціями – зір, слух і мова. Крилаті, грибоподібні істоти, можуть легко переміщати ці мозкові циліндри у космосі. На кожній планеті, яку вони відвідують, вони розміщують безліч приладів здатних підключатися до поміщеного у герметичний циліндр мозку. Таким чином, внаслідок невеликих налаштувань, цим мандрівним розумам можна забезпечити повноцінне життя. Нехай безтілесне й механічне на кожній стадії їх подорожі через просторово-часовий континуум і за його межі. Це так само просто, як возити з собою запис фонографа і програвати його всюди, де є фонограф відповідної марки. У надійності цього процесу немає жодних сумнівів. Еклі не боявся, адже цей спосіб уже не раз успішно застосовувався. Уперше за увесь час з моменту мого приїзду одна із млявих, нерухомих рук раптом піднялася і вказала на високу полицю у дальній частині кімнати, на ній – Рівним рядком стояли циліндри з металу, який я ніколи раніше не бачив. Циліндри були приблизно 30 сантиметрів у висоту і десь такого ж, можливо, трохи меншого діаметру, із трьома маленькими отворами, розташованими у вигляді рівнобедреного трикутника над передньою опуклою поверхнею. Один із циліндрів був підключений до двох загадкових приладів які стояли поруч. Мені не потрібно було пояснювати їх призначення. Ось моє тіло здригнулося. Потім я побачив, що рука вказує на ближній кут кімнати, де теж стояли якісь хитромудрі прилади із приєднаними до них шнурами та штекерами, деякі з них були дуже схожі на ті два пристрої на полиці за циліндрами». «Тут є чотири види приладів, Вілмарте. Прошепотів голос. Чотири види, у кожного по три виходи, тобто усього дванадцять. Там, у циліндрах, знаходяться представники чотирьох різних видів живих організмів, троє людей і шестеро грибоподібних істот, які не можуть переміщатися у космосі у рідній тілесній формі». Дві істоти з планети Нептун. Боже, якби ви тільки бачили тілесну форму цього виду на його рідній планеті. А четвертий вид – це мешканці печер із однієї темної зірки за межами цієї галактики. На головному аванпості всередині гори Раундгіл зберігаються інші циліндри та прилади. Це циліндри – Закосмічних мозкових субстанцій, чиї органи чуття відрізняються від будь-яких відомих нам. Це наші союзники і дослідники з Крайнього космосу, а ці спеціальні прилади потрібні для того, щоб наділити їх можливістю сприймати і виражати інформацію таким чином, щоб це влаштовувало як їх самих, так і тих, хто їх слухає». Раун Гілл, як і більшість основних аванпостів істот по усьому Всесвіту, є дуже космополітичним місцем. Звичайно, для експериментів мені поки що були надані представники найпростіших видів. Ось, візьміть три прилади, на які я вказую, і поставте їх на стіл. Спочатку той високий із двома скляними лінзами попереду, потім той, що з електронними лампами і звуковою платою, а тепер іще той, що з металевим диском нагорі. Тепер візьміть циліндр з етикеткою «Б-67». Можете стати на он той вінзорський стілець, щоб було легше дотягтися до полиці, Важкий? Ну то і грець з ним – Дивіться уважно, нам потрібен циліндр саме з етикеткою Б-67. Не звертайте увагу на новий блискучий циліндр із моїм ім'ям, який приєднаний до двох приладів. Так, а тепер поставте Б-67 на стіл поруч із приладами і встановіть перемикач на усіх трьох приладах у крайнє ліве положення. Тепер... Приєднайте шнур приладу з лінзами до верхнього з'єднувача на циліндрі. Так, правильно. Приєднайте прилад з електронними лампами до нижнього лівого гнізда, а прилад із диском до останнього, що залишився. Тепер перемістіть всі поворотні перемикачі на приладах у крайнє праве положення. Спочатку лінзовий, потім дисковий, а потім ламповий. Чудово. До вашого відома у циліндрі знаходиться мозок однієї з людських істот, такої самої, як ми з вами. А ось з іншими істотами ми познайомимося завтра. Я і досі не знаю, чому я так беззаперечно підкорився цьому шепоту. І взагалі, ким я вважав Еклі божевільним, або психічно здоровим. Після усіх цих подій я був готовий до будь-якого варіанту, але це монотонне бурмотіння було так схоже на типове марення божевільних винахідників і вчених, що викликало у мене навіть сильніші сумніви, ніж наша попередня розмова. Те, що шепотів мені у темряві той голос, було вище людського розуміння і знання. Але хіба інші речі не виглядали ще більш неймовірними та абсурдними, адже для них не було конкретних научних доказів. Поки мій розум кружляв у цьому хаосі, я зрозумів, що всі три прилади, підключені до циліндра, почали видавати якийсь тріск і дзущання, які поступово ослабли, а потім і зовсім припинилися. Що зараз мало статися? Чи повинен я був почути якийсь голос? І якщо так, то де докази, що це не якийсь майстерно сконструйований радіопристрій, через який розмовляє людина, що затаїлася десь у цій кімнаті, та уважно спостерігає за мною? Навіть зараз я не можу однозначно пояснити те, що я тоді чув, або те, що там насправді відбувалося, але щось там все ж таки відбувалося. Якщо коротко, то прилад із лампами і звуковою платою почав говорити, причому цілком змістовно, тому у мене не було жодного сумніву, що той, хто це говорив, дійсно був присутній у цій кімнаті і бачив мене. Голос був гучним, неживим, і явно механічним. У нього не було ні інтонації, ні виразності, але він неквапливо тріщав і гримів із надзвичайною точністю. «Містер Вілмарт!» – звернувся він до мене. «Сподіваюсь, я вас не налякав. Я людина, як і ви, хоча зараз моє тіло знаходиться всередині Гори Раунд Гілл». Приблизно за півтори милі на схід звідси, де за допомогою спеціальної апаратури в ньому підтримують життя. Але моя особистість зараз тут із вами. Мій мозок знаходиться в цьому циліндрі, і я можу бачити, чути і говорити за допомогою цих електричних вібраторів. Вже за тиждень я вирушу у подорож через космічний простір, що я, до речі, уже робив багато разів. І розраховую, що містер Еклі складе мені компанію цій надзвичайній пригоді. Я був би радий, якби і ви до нас приєдналися. Адже мені відомі ваші погляди та чудова репутація вченого дослідника. А також я уважно знайомився з вашим листуванням і з нашим спільним другом. Я певен, ви вже зрозуміли, що я один із союзників іншопланетних істот із Юготу. Вперше, я зустрів їх у Гімалаях і з тих пір усіляко допомагав їм. Натомість вони дали мені можливість побачити та пережити те, що пощастило пізнати лише кільком обраним за усю історію людства. Ви тільки уявіть собі, я побував на 37 різних небесних тілах, планетах, темних зірках та інших космічних об'єктах, які неможливо чітко описати. Вісім із них знаходяться за межами нашої галактики, а два – навіть за межами викривленого космічного простору та часу. Усе це не завдало мені ані найменшої шкоди. Мій мозок був відділений від тіла за допомогою настільки вправного та налагодженого процесу, що було б блюзнірством назвати цю операцію просто хірургічною. У цих істот є навички та апаратура, які дозволяють проводити такі процедури легко і з неймовірною точністю, при цьому тіло навіть не старіє, поки зберігається без мозку. Більше того, скажу я вам, за допомогою їх апаратури мозок стає практично безсмертним. Усе, що потрібно, це лише періодично міняти поживний розчин, у якому він зберігається. Тож я ще сподіваюся, що ви вирішите полетіти зі мною та містером Еклі. Наші іншопланетні покровителі завжди раді знайомству з такими розумними людьми, як ви – і з радістю покажуть вам величні безкрайні горизонти, про які більшість із нас навіть не здатна мріяти через невігластво нашого виду. Перша зустріч з ними може шокувати, але я знаю, що ви вище за ці примітивні страхи та забобони. Я думаю, містер Ноєс також полетить із нами. Це чоловік, який привіз вас сюди на своїй машині. Він протягом багатьох років співпрацює з нами. Ви ж впізнали його голос, чи не так? Він був на записі, який надіслав вам містер Еклі. Мабуть, побачивши, як я різко здригнувся, оратор на мить зупинився, перш ніж продовжити. Отже, містер Вілмарт, рішення за вами. Але мені здається, що людина з вашою любов'ю до усього незвичного та загадкового, а також із вашим тяжінням до історії, культури та фольклору, не повинна гаяти такий шанс. Боятись нема чого. Переміщення через космічний простір проходить абсолютно безболісно. Та й в такому механізованому стані теж є свої плюси. Коли електроди відключені, ви просто занурюєтеся у сон, сповнений яскравих і фантастичних видінь. А тепер, якщо ви не заперечуєте, на сьогодні ми закінчимо нашу бесіду і продовжимо її завтра. ніч! «Просто поверніть усі перемикачі назад у крайнє ліве положення. Неважливо, в якому порядку ви це зробите. Хоча прилади з лінзами бажано відключити останнім. Добрий ночі, містере Еклі. Подбайте про нашого гостя. Все, можете вимикати». От і все. Я механічно підкорився і вимкнув усі три перемикачі, хоча усе ще сумнівався в реальності того, що зараз відбулося? Моя голова усе ще паморочилася, коли я, почувши під Еклі, який сказав, що я можу залишити всі прилади на столі, як є, він не став коментувати те, що тут щойно сталося, та й навряд чи мій перевантажений мозок готовий був тоді сприймати якісь пояснення. Я почув, як він сказав мені, що я можу забрати масляну лампу до себе в кімнату, і з чого я зробив висновок, що він хоче залишитись наодинці в темряві. Йому і справді треба було відпочити, бо його денний і вечірній дискурс виснажив би навіть здорову та енергійну людину. Усе ще приголомшений, я побажав господареві будинку на добраніч і пішов нагору із лампою, хоча в мене із собою був кишеньковий ліхтарик. Я був радий нарешті покинути цей кабінет з його дивним запахом і вібраціями. Але мене усе ще не полишало жахливе відчуття страху, небезпеки і якоїсь космічної аномальності, яка панувала в цій темній кімнаті. Дика безлюдна місцевість, таємничий порослий лісом схил, який височіє одразу за будинком, сліди на дорозі, хворий та нерухомий еклі, який шепочав темряві, химерні циліндри та прилади. І перш за все цей заклик піддатися дивній хірургічній операції та відправитись в якусь абсолютно фантасмогоричну подорож у космос на зустріч невідомому. Усе це звалилось на мене так несподівано та безжально, наче снігова лавина, розчавивши мене морально і, мовірно, наніжши серйозний удар по фізичному здоров'ю. Особливо Мене шокувало те, що Ноєс був учасником того жахливого ритуалу в ніч шабашу, і саме його голос я чув на записі фонографа. Але ж мені із самого початку його голос здавався віддалено знайомим, причому знайомим саме в якомусь негативному контексті. І ще одне потрясіння було викликано моїм враженням. Від господаря будинку. Під час нашого листування я відчував глибоку симпатію до цієї людини. Але зараз Еклі викликав у мене мало неогиду. Його хвороба мала викликати у мене жалість, але замість цього мене аж пересмикувало від жаху та огиди. Він був таким млявим і схожим на труп. І цей монотонний шепіт був таким моторошним та якимось нелюдським. Мені спало на думку, що цей шепіт відрізнявся від усього, що я коли-небудь чув, і що, незважаючи на дивну нерухомість прикритих вусами губ промовця, цей шепіт мав якусь приховану силу, не характерну для слабкого крахтіння астматика». Я міг чітко розібрати слова Еклі, навіть із протилежного кінця кімнати. І кілька разів мені навіть здалося, що ці хрипкі, але пронизливі звуки відображали не стільки слабкість, скільки навмисне придушення сили голосу. Щоправда, навіщо він це робив, я не міг зрозуміти. Я із самого початку... Відчув якийсь тривожний відтінок у тембрі його голосу. І тепер, коли я спробував розібратися в цьому питанні, я зрозумів, що в тому, як говорив Еклі, була та сама прихована загроза, яку я відчував у голосі Ноєса. Це було щось примарно знайоме та зловісне. Але коли... Із-за яких обставин я стикався із цим, було тоді для мене загадкою. Та одне, я тоді зрозумів абсолютно чітко я не хочу залишатися в цьому будинку і ще хоча б на одну ніч. Моя жага до заповітних таємних знань зникла, поступившись місцем страху та огиді, і тепер усе, чого я хотів. Це якомога скоріше вирватися з павутини цих жахливих і протиприродних откровень та втекти світ за очі. Тепер я знав достатньо. Іншопланетяни дійсно існують і регулярно відвідують нас, але звичайній людині краще оце не лізти. Мені здалося що пазуриста лапа придавила мене до землі і душила, видавлюючи з мене всі людські почуття. Я вирішив, що спати в ту ніч я не буду, тож я просто загасив лампу та ліг на ліжко, повністю одягнений. Можливо, це прозвучить абсурдно, але я був готовий до якоїсь несподіваної, надзвичайної ситуації. Я стискав, у правій руці револьвер, який привіз із собою, а в лівій тримав кишеньковий ліхтарик. У домі була абсолютна тиша, і я уявляв, як господар будинку сидів там, у непроглядній пітьмі свого кабінету, нерухомо, немов мрець. Десь цокав годинник. Я лежав і насолоджувався нормальністю цього звуку. Однак цей звук нагадав мені іще одну обставину, яка мене тривожила ще з моменту приїзду. Повна відсутність ознак життя на цій фермі. Те, що тут не було сільськогосподарських тварин, я уже зрозумів. Але зараз я усвідомив, що навкруги були повністю відсутні звичні шуми дикої природи. Якщо не брати до уваги зловісного дзюрчання далеких гірських струмків, ця тиша була воїстину аномальною для земного життя. Це було більше схоже на якийсь космічний вакуум, і мені раптом стало цікаво, що за скверна породжена далекими зірками – Обрушилася на цю місцевість Я згадав, що в старих легендах Завжди говорилося, що собаки та інші звірі Інстинктивно ненавиділи цих позаземних істот І уникали їх А потім мої думки знову перенеслися до слідів на дорозі Розділ 8. Не питайте мене як довго тривало моє несподіване забуття, або що із того, що відбувалося далі, було сном, а що реальністю. Якщо я скажу вам, що в певний момент я прокинувся, а потім почув і побачив певні речі, то ви просто вирішите, що насправді я не прокидався. А усе це мені просто наснилося аж до того моменту, коли я наче ошпарений, Вилетів із дому, добіг до гаража, де вдень бачив старий форт, заліз у нього і мчав по цих проклятих горах, а після декількох годин тряски по нерівних і звивистих дорогах, нарешті вибрався з цього пекельного лісового лабіринту і опинився у містечку, яке, як виявилося, було тауншендом. «Ви, напевно, поставите під сумнів інші деталі моєї розповіді». Та скажете, що всі фотографії, звукозапис, циліндри, які розмовляють за допомогою чудернецьких приладів, та інші докази були лише елементами ретельно спланованого обману зниклого Генрі Еклі. Можливо, ви навіть припустите, що він сам змовився з іншими диваками, щоб здійснити цю хитру містифікацію що це він сам забрав свою посилку нібито із таємничим чорним каменем в кіні. І що це він велів Ноєсу зробити той моторошний звукозапис. Однак дивно, що ніхто не знав, хто взагалі був цей Ноєс. Його не впізнали в жодному з прилеглих містечок, хоча він мав заїжджати хоча б в одне із них. Шкода, що я не здогадався, запам'ятати номер його машини, а, можливо, і на краще. Я знаю, незважаючи на все, що ви можете сказати, і не дивлячись на все, що я іноді намагаюся сказати сам собі, що огидні та чужі нашому світові створіння, мабуть, як і раніше, ховаються там, серед незвіданих гір, і що в них є шпигуни та емісари у світі людей. Усе, чого я хочу від свого подальшого життя, це триматись якнайдалі від цих істот та їх земних союзників. Коли мою несамовиту розповідь почув шериф, він направив загін поліції до будинку, але Еклі уже безслідно зник. Його вільний халат, жовтий шарф і пов'язки для ніг валялись на підлозі в кабінеті біля крісла, в якому він сидів. І не можна було точно сказати, чи зник іще якийсь одяг разом з самим Еклі. Ні собак, ні худоби дійсно не було виявлено, а на зовнішніх стінах будинку і на деяких внутрішніх також було знайдено кілька кульових отворів. Але крім цього, нічого незвичайного виявити не вдалося, ні циліндрів. Ні приладів, ні матеріалів, які я привіз із собою Ні дивного запаху, ні вібрацій, ні слідів на дорозі Одним словом, нічого підозрілого із того, що я помітив, коли був тут востаннє Після моєї втечі із дому Еклі я ще тиждень провів у Братлборо Збираючи інформацію серед різних людей, які знали Еклі і результати усе більше переконують мене, що усе, що сталося, не було плодом моїх фантазій або снів. Дивні покупки собак, боєприпасів і хімікатів, які робив Еклі, а також перерізання кимось його телефонного кабелю є підтвердженим і зафіксованим фактом. До того ж, усі, хто його знав, включаючи сина з Каліфорнії, визнають – що його періодичні згадки про дивні дослідження були цілком тверезими та послідовними. Місцеві добропорядні громадяни навпаки вважали Еклі божевільним і без коливань заявляли, що всі представлені мною докази – це усього лише містифікація, вигадана Еклі, організувати яку йому, ймовірно, допомагали його ексцентричні соратники – а от прості сільські жителі підтверджували слова Еклі в усіх деталях. Деяким із цих людей він показував зроблені ним фотографії та чорний камінь, а також програвав для них той жахливий звукозапис. І усі вони казали, що відбитки пазурів і зищащий голос були в точності такими, як описували в своїх легендах їх предки – вони також підтвердили, що після того, як Еклі знайшов чорний камінь, навколо його будинку вони все частіше бачили і чули щось підозріле та зловісне, і що тепер це місце обходили стороною усі крим та нетямущих випадкових перехожих. І з давніх давен вважалося, що в районі Демної Гори та Раунд Гіла мешкають привиди. Тому усі уникали цих місць і ніколи їх не досліджували. Періодичні зникнення місцевих жителів протягом усієї історії округу Віндем були засвідчені та офіційно зафіксовані. І тепер списки зниклих безвісти поповнив також і Волтер Браун, про якого Еклі згадував у своїх листах. Я навіть зустрів одного фермера, який стверджував, що на власні очі бачив одне із дивних тіл у річці Вестрівер під час повені, але його розповідь була занадто заплутаною, щоб на неї можна було спиратися. «Коли я поїхав із Братлборо, то пообіцяв собі більше ніколи не повертатися до Вермонта, і я впевнений, що дотримаю обіцянку». Ці дикі гори безсумнівно є аванпостами жахливої космічної раси. Я ще більше переконався в цьому, коли прочитав у газетах, що вчені відкрили дев'яту планету, яка знаходиться за Нептуном. Все сталося в точності, як і передвіщали ті істоти. Астрономи, самі того не знаючи, дуже доречно назвали цю зловісну планету – Плутоном. Я впевнений, що це ніщо інше, як Югот, планета вічного мороку. І я здригаюся щоразу, коли намагаюся зрозуміти справжню причину, з якої його жахливі мешканці захотіли, щоб про їхню власну планету дізналися саме таким чином, і саме зараз. Я марно намагаюся переконати себе, що ці демонічні істоти не збираються втілити в життя. Який свій страшний план, який завдасть шкоди землі та її мешканцям. Мені ще залишилось розповісти, чим закінчилася та жахлива ніч у будинку Еклі. Як я вже казав, я поринув у тривожну дрімоту, наповнену обривками сновидінь у яких перед моїми очима виникали жахливі зловісні пейзажі. Я поки не можу сказати, що саме розбудило мене, але я абсолютно впевнений, що дійсно прокинувся саме в той момент. Перше, що мене збентежило, коли я прокинувся, це ледь чутні кроки прямо за моїми дверима і незграбні спроби впоратися з дверним замком – Однак ці звуки майже відразу припинилися, тож мої дійсно чіткі та свідомі враження почалися із голосів, які лунали знизу із кабінету Еклі. Схоже, співрозмовників було більше, ніж двоє, і, як мені здалося, вони про щось сперечалися. Прислухавшись кілька секунд, я остаточно прокинувся, Бо коли зрозумів, що це були за голоси, ні про який сон уже не могло бути й мови. Інтонація та манера говоріння були дуже специфічними. До речі, ніхто з тих, хто слухав той триклятий запис фонографа, ні на мить не сумнівався в нелюдській природі принаймні двох голосів. Отже, у той момент я зрозумів що перебуваю під одним дахом із безіменними істотами із невідомих глибин космосу, бо ті два голоси, які я почув, були саме тим пекельним зищанням, яке ці позаземні істоти використовували для спілкування з людьми. Голоси були різними по висоті, манері і темпу мови, але поза усяким сумнівом були страшні іншопланетні голоси. Третій – лунав з приладу, підключеного до одного із циліндрів із мозком всередині. Тут теж не могло бути ніяких сумнівів, адже це був гучний, металевий, неживий голос, який говорив зі мною напередодні ввечері. Цей неквапливий, скрипучий, монотонний, позбавлений будь-якої інтонації голос – було неможливо забути. У той момент я не думав, чи був цей голос ідентичним тому, який говорив зі мною ввечері. Пізніше я зрозумів, що будь-який мозок буде звучати однаково, якщо його під'єднати до генератора мови. Єдині можливі відмінності можуть бути хіба що у мові, якою звик думати мозок, ритмі та швидкості звучання. Також у цій страшній бесіді брали участь два людських голоси. Перший – незнайомий мені грубий голос, який, судячи з вимови, належав якомусь місцевому селянину, а другий із м'яким бостонським акцентом належав моєму провідникові, містеру Ноясу». Намагаючись розібрати слова, які масивна дерев'яна підлога сильно заглушала та спотворювала, я також почув якусь метушню, скрегіт і човгання, і в мене склалося враження, що там зібралася ціла юрба істот, набагато більше, ніж безпосередньо брало участь у розмові. Істину природу цього ворощення і шуму описати важко, бо мені немає з чим порівняти те, що відбувалося. Іноді здавалося, що об'єкти переміщалися по кімнаті як свідомі істоти. Звук їхніх кроків був схожий на тупіт, важкий і незграбний. Звук був ніби від гуркуту твердої гуми або кістки по підлозі. Якщо використовувати більш конкретне, але менш точне порівняння, це було схоже на те, ніби люди в грубих дерев'яних черевиках Кракували по полірованій дощаній підлозі. Про природу та зовнішній вигляд тих, хто видавав ці звуки, я намагався не думати. Незабаром я зрозумів, що розібрати щось зв'язне та конкретне в цій розмові неможливо. Час від часу я вловлював якісь окремі слова. Істоти згадували Еклі та мене, особливо часто наші імена, Вимовляв механічний генератор мови, але про що саме вони говорили, я не міг зрозуміти через відсутність контексту. Я й досі відмовляюсь зробити будь-які конкретні висновки щодо того, що я там бачив і чув. А страх, який охопив мене тоді, можливо був більше наслідком самонавіювання, аніж жахливого відкриття. Так, я був упевнений… Що там внизу, в робочому кабінеті Еклі, зібрався жахливий зловісний конклав, але якою була тема цих моторошних зборів, для мене так і залишилося загадкою. Цікаво, що незважаючи на запевнення Еклі щодо дружніх намірів цих істот, мене ні на хвилину не полишало відчуття, що в тому будинку панувало зло і були порушені усі відомі закони природи. Терпляче прислухаючись, я згодом почав чітко розрізняти голоси, хоча й не міг розібрати більшу частину того, що вони говорили. Мені здалося, що в деяких голосах я помітив певні характерні емоції. Наприклад, одному із дзвищащих голосів була притаманна владна нота – у той час як механічний голос, незважаючи на його штучну розміреність, здавалося знаходився в стані підпорядкування, а можливо навіть плазування перед космічними істотами. У голосі Ноєса я вловив примирення. Щодо інших, то я вже не намагався щось інтерпретувати. Я не чув серед голосів знайомого шепоту Еклі, але навряд чи такий тихий звук можна було почути Крізь масивну підлогу моєї кімнати Я спробую відновити зараз на папері Окремі слова та звуки, які я почув Позначивши тих, хто їх вимовляв Принаймні, за моїми припущеннями Перші розбірливі фрази прозвучали від циліндра Накликав на себе Відправив назад листи та запис Покінчити з цим, приймати, бачити і чути, хай буде проклятий, колективна сила, врешті-решт, новий блискучий циліндр, боже правий, час зупинити, маленький і людський, еклі, мозок, каже, ніярлатотеп, вілмарт, записи та листи, дешеве шахрайство». Якесь незрозуміле слово або ім'я, щось на зразок Нгактун. Нешкідливий, спокій, кілька тижнів, показною. Говорив вам про це раніше. Немає сенсу, початковий план. Наслідки. Ноес може стежити. Раундгіл, новий циліндр, машина Ноеса. Нехай. У вашому розпорядженні Тут знизу Відпочити Місце Ось власне і все Що я почув Поки нерухомо лежав на ліжку На другому поверсі Цього дивного Самотнього будинку Посеред демонічних гір Лежав повністю одягнений Із револьвером у правій руці Та кишеньковим ліхтариком У лівій Як я вже сказав Сон остаточно покинув мене, але тим не менш якийсь страшний параліч, немов прикував мене до ліжка, і я не міг поворухнутися, поки відлуння останніх звуків повністю не стихло, звідки знизу долинало цокання старовинного дерев'яного годинника та нерівне хропіння сплячої людини. Я подумав, що Еклі, мабуть, задрімав після цих дивних зборів і охоче вірив, що він цього дійсно потребував. Я вже не знав, що мені думати або що робити. Зрештою, а що такого я почув, крім того, на що мене вже налаштувала раніше отримана інформація? Хіба я не знав, що прибульці тепер могли вільно заходити до будинку, хоча мені здалося що Еклі був здивований їхнім несподіваним візитом. І все ж, щось у цій незрозумілій уривчастій розмові до смерті налякало мене, викликало найжахливіші підозри та змусило пристрасно побажати прокинутися і зрозуміти, що усе це було лише нічним кошмаром. Я думаю, що моя підсвідомість змогла вловити те, що моя свідомість іще не встигла до кінця опрацювати та проаналізувати. А як щодо самого Еклі? Хіба він не був моїм другом? І хіба не став би протестувати, якби мені хотіли заподіяти шкоду? Мирне сопіння на першому поверсі, здавалося, лише підтверджувало абсурдність страху, який мене охопив. Чи можливо, що Еклі був усього лише приманкою, щоб заманити мене у ці дикі гори із листами, фотографіями та звукозаписом? Невже ці істоти хотіли вбити нас, тому що ми дізнались дуже багато про них? Я знову подумав про раптовість і неприродність зміни ситуації, яка сталася між передостаннім та останнім листом Еклі. Щось, як підказувала мені інтуїція, було тут не так. Втім, усе тут було не так. Та дивна насмакава, від якої я, на щастя, відмовився. Чи не була це спроба накачати мене наркотиками чи отруїти? Я вирішив, що маю негайно поговорити з Еклі та розставити усі крапки над «і». Можливо, вони загіпнотизували його своїми обіцянками космічних відкриттів. Але тепер він повинен опанувати себе і прислухатися до голосу розуму. Ми повинні забиратися звідси, поки не стало надто пізно. Якщо йому не вистачає сили волі, щоб вирватися на свободу, я повинен йому допомогти. Але... «Якщо я не зможу його переконати, то втечу один. Я впевнений, він дозволить мені взяти його форт і залишити його у Братлборо. Я помітив його старенький форт у гаражі ще в день, коли приїхав. Двері були відчинені, адже був встановлений мир і небезпека минула. Я був впевнений, що машина справна і її вдасться одразу завести». Я зловив себе на думці, що та неприязнь, яку я відчував до Еклі під час вечірньої розмови та після неї, зникла. Він був у такому ж небезпечному становищі, як і я, і нам потрібно було триматися разом. Знаючи про його недугу, мені не хотілося його зараз будити, але я знав, що маю це зробити заради нас обох за таких обставин. Я не міг залишатися у цьому домі до ранку. Нарешті я відчув, що можу ворушитися. Я гарненько потягнувся, щоб відновити контроль над своїми м'язами. Піднявшись з ліжка, я все робив дуже обережно, але це було скоріше імпульсивно, ніж навмисно. Я знайшов і вдів капелюх, схопив валізу та почав спускатися по сходах, підсвічуючи собі шлях ліхтариком. Я все ще нервово стискав револьвер у правій руці, а в лівій тримав валізу та ліхтарик. Я не знаю, чому я йшов крадучись, адже я якраз і прямував донизу, щоб розбудити єдиного, крім мене, мешканця цього будинку. Тихенько спустившись по скрипучих сходах до передпокою, я вже більш чітко чув сонне дихання і зрозумів, що хропіння доноситься з вітальні, куди я іще не заходив з моменту свого приїзду. Поруч від мене була непроглядна темрява кабінету, де нещодавно відбувалася там моторошна нарада. Я відчинив двері вітальні та освітив ліхтариком шлях до джерела хропіння. Але тієї миті... Коли промінь впав на обличчя сплячого, я швидко вимкнув ліхтарик і почав тихенько відступати до передпокою. Причому у цьому випадку моя обережність була цілком свідомою, а не інстинктивною. На мій превеликий подив на дивані спав геть не Еклі, а містер Ноєс. Я ще не до кінця зрозумів, що там відбувалося. Але здоровий глуст підказував мені, що перш ніж кого-небудь будити, треба було розвідати щось тут. Опинившись знову перед передпокої, я щільно закрив за собою двері вітальні, щоб не розбудити Нойеса. Потім обережно увійшов до темного кабінету, де очікував знайти Еклі у його кріслі, яке, вочевидь, було його улюбленим місцем відпочинку. У міру того, як я просувався в глиб кабінету, промінь мого ліхтарика ковзнув по великому столу, освітивши один із тих пекельних циліндрів, підключених до зорового та слухового апарату, а поруч із ним стояв генератор мови, готовий до підключення у будь-який момент. Я подумав, що це. Мабуть, той мозок, який говорив зі мною під час вечірньої бесіди. І на мить. У мене виникло бажання приєднати до нього генератор мови і послухати, що він скаже мені тепер. Я подумав, що він, напевно, знає зараз про мою присутність, оскільки зоровий слуховий прилади не могли не вловити промінь мого ліхтарика, і скрип – дерев'яної підлоги під моїми ногами. Однак уже наступної миті я зрозумів, що зараз не маю жодного бажання слухати настанови законсервованого мозку. Недбало оглянувши цей циліндр, я відзначив, що це був новенький блискучий циліндр із ім'ям Еклі, який я помітив на полиці раніше, ввечері, і на який господар будинку Велів мені не звертати увагу. Прокручуючи в голові той момент, я шкодую, що не наважився тоді під'єднати циліндр до генератора мови. Одному Богу відомо, які таємниці та жахливі сумніви це могло б прояснити. Але з іншого боку, можливо, не включати його було милосердям. Зі столу. Я перевів промінь ліхтарика в куток, де, як мені здалося, сидів Еклі. Але виявилося, що у великому кріслі нікого не було. Із сидіння звисав знайомий старий халат, а поруч із ним на підлозі валявся жовтий шарф і величезні бенти для перев'язки ніг, які мені здалися тоді такими дивними, поки я розмірковував, Куди подівся Еклі і чому він так раптово скинув своє вбрання хворого? Я б помітив, що дивного неприємного запаху і відчуття вібрації в кімнаті більше немає. Що ж тоді було їх джерелом вдень та вночі? І тут я зрозумів, що як не дивно, відчував їх лише в безпосередній близькості від Еклі. Вони були сильнішими там, де він сидів, трохи відчувалися за дверима в кабінет, але були повністю відсутні врешті будинку. Я зупинився і повільно обвів ліхтариком темний кабінет, сушачи голову щодо того, що тут взагалі відбувається. Так краще б я відразу тихо пішов звідти, перш ніж світло ліхтарика. Знову впало на порожнє крісло. Бо після того, що я побачив, піти тихо уже було неможливо. У мене вирвався здавлений крик, який, мабуть, потривожив, але хвала небесам не розбудив сплячого в сусідній кімнаті вартового. Цей мій крик і хропіння Ноєса були останніми звуками, які я чув у тому проклятому будинку, в цьому осередку транскосмічного жаху посеред одиноких зелених гір і нашіптуючих прокляття струмків у цій богом забутій місцині. Дивно, як це я не впустив ліхтарик, валізу і револьвер у момент тієї жахливої панічної атаки. У цьому стресовому стані мені якимось незрозумілим чином Вдалося без жодного звуку вибратися із тієї моторошної кімнати, а потім із дому. Добігти до гаража, сісти в старенький форт, закинувши в нього свічі Модан, і кинутися на цій древній колемазі посеред тієї непроглядної ночі на пошуки безпечного місця. Ця божевільна гонка на виживання була більше схожа на марення – породжене збученими фантазіями Едгара По та Артюра Рембо, або на гротескні ілюстрації Гюстава Доре. Але хай там як, кінець кінцем я доїхав до Тауншенда. Ось, власне, і все. Якщо після усього пережитого я залишуся при доброму розумі, то буду щасливий. Хоча іноді я боюсь думати про те, що готує для мене невблаганна доля, особливо після того, як була відкрита нова планета – Плутон? Як я уже говорив, промінь мого ліхтарика знову ковзнув по порожньому кріслу. Але цього разу я помітив те, на що спершу не звертав увагу. На сидінні лежали якісь дивні предмети. Ледве помітні серед численних складок порожнього халата. Ці предмети, їх було три, слідчі теж не знайшли, коли пізніше обшукували будинок. Як я говорив, на самому початку візуально нічого жахливого в цих предметах не було. Жах полягав у тому, яке враження вони справляли. Навіть зараз мене мучать сумніви і часом... Я навіть певною мірою поділяю скептицизм тих, хто списує мою історію на розхитані нерви та галюцинації. Ці три предмети були бездоганно сконструйовані із технічної точки зору і мали дивні металеві затискачі, щоб їх можна було до чогось кріпити. До чогось саме я навіть не хочу фантазувати. Я сподіваюся... Ще раз сподіваюся, що це були воскові вироби, зроблені рукою вправного скульптора, хоча щось всередині підказує мені, що природа цих виробів зовсім інша, більш моторошна. Господь милосердний, той шепіто темряві, огидний запах і вібрації, шепотун, шпигун, перевертень. Прибулиць – це огидне здавлене дзищання, і весь цей час у тому новому блискучому циліндрі на полиці був бідолаха. приголомшливі хірургічні, біологічні, хімічні та механічні навички. Так ось, предмети, які лежали на кріслі, були абсолютно точними до найдрібніших деталей копіями обличчя та рук Генрі Венворта Еклі